Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilqail Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nu'azimuhu wa nukabbiru Ashadu an la illallah wa hadahu la sharika lah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 Ibtaku Allah Uusikum wa iyaaya bitakwa Allah Faqad faazal mutakun Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abid Darda Radiyallahu adhu كتنى قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخصا ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء فقال الزياد ابن لبيب الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لا نقرأنه نساءنا وأبناءنا فقال أبو الدرداء سَحِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِياد إن كنت لأعُدُّكَ مِنْ فُقْهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال عبده صدق أبو الدرداء إن شئت لا أحدثنك بأولي علم يرفع من الناس. Al-Khushu' Yushiku An-Tadkula Masjid Al-Jami' Falatara Fihi Rajulan Khashian Atau kama Qal Hadis Riwayat Imam At tirmizi Dalam hadis ini Diceritakan kepada kita Tentang seorang sahabat Nabi Nama dia Abu Darda. Pada satu hari Abu Darda cerita kata Abu Darda kuna ma'an Nabi saw, fashqasa bi bafarhi ila sana. Kata Abu Darda satu hari ketika kami sedang duduk sama dengan Nabi saw. Tiba-tiba Nabi SAW mata dia tengok terpacat ke langit. Syahasah makna dia tengok tepat gitu. Macam orang nak mati. Satu hari Nabi SAW dia langut naik ke atas tengok langit. Mata terpacat gitu. Kemudian Nabi bersabda. Kata Nabi hadza awanun yuhtalasul ilmu minan nas. Nabi kata sekarang adalah masa Allah Subhanahu wa taala nak ambil balik ilmu daripada manusia. Duduk tak duduk Nabi tengok ke langit, Nabi kata dekat sahabat dia, kata Nabi sampai dah masa Tuhan nak ambil balik ilmu yang dia bagi. Hatta la yaqdiru minhu ala syai. Kata nabi Tuhan ni bila dia nak ambil balik ilmu yang dia bagi, siapa pun tak boleh buat apa. Bukan ilmu saja, yang daripada Tuhan ni apa yang dia bagi dia nak ambil balik, Siapa pun tak boleh kata tak tahu bagi. Kalau dia bagi kita sihat, dia nak ambil balik sihat. pun tak boleh kata dia tak mau sakit. <tuh> Kalau Tuhan bagi kaya, dia nak ambil balik kekayaan. Siapa pun tak boleh kata apa. Melainkan Tuhan saja yang boleh buat apa yang dia suka. Soal Abah Rani tunjuk dekat kita tanah untuk Dekat pantai dalam, Kolombor. Kalau okay. kita baca berita itu, baca dengan tujuan untuk ambil akibar, kita dapat akibar itu. Bagaimana manusia... Yang di waktu Tuhan tak turunkan petaka kepada dia, dia sombong dengan Tuhan. Tapi bila tiba waktu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan malapetaka dekat dia, dia mengaku dia kalah, dia mengaku dia lemah depan Tuhan. Kata bapak yang malang tu, dia kata saya melihat tanah runtuh menutupi badan anak saya kecuali kaki saya nampak. Saya pegang tangan anak saya, saya rasa nadi dia duduk bergerak lagi. Saya nampak perut dia duduk kemungkepeh, kemungkepeh. Makna dia, dia menyawa lagi. Tapi saya tidak terdaya untuk angkat batu yang besar. Saya menjerit panggil orang, orang mai tolong, kami dua belas orang. Dia kata, pakak nak alih batu tu, kami tak daya nak alih. Kemudiannya, tanah runtuh lagi sekali, kami habis semua anak saya. Kalau kita baca berita tu baca dengan dada yang lapang dengan hati yang terbuka kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa dia terbih manusia dia habaq dekat manusia kamu tak boleh buat apa kalau takdir aku mendahului kehendak kamu Manusia jadi lemah tak boleh buat apa mana ada satu orang bapa, mana ada satu orang mak, mana ada satu orang yang sayang anak, nak tengok kematian anak di depan mata dia. Tak ada orang sanggup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala nak jadikan benda tu di depan mata dia. Dan dia mengaku dia lemah, dia tak boleh nak atasikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adalah hadis ini diceritakan kepada kita bahawa apabila sampai masa Allah Subhanahu wa taala nak ambil balik ilmu yang dia bagi dekat kita, dia kata la yaqdiru minhu ala syai. Manusia tak leh buat apa. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari. Seorang sahabat yang bernama Ziyad dia kata, "Kaifa yughtalasu minna?" wa qad qara'na al-qur'an fa wallahi la naqra' annahu wa la nuqri' annahu wa abna'a seorang sahabat yang bernama Ziyad bila dia dengar Abu Darda cerita hadis ni pada dia dia kata pada Abu Darda dia kata bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak angkat balik ilmu sedangkan kita masih baca Qur'an. Sumber ilmu dalam Islam ni Qur'an. Dan datang hadis Nabi menjelaskan tentang isi kandungan ilmu daripada Qur'an. Kata dia bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nak angkat balik ilmu itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nak angkat ilmu itu sedangkan kita duk baca Qur'an. Kalau kita tinggai Qur'an, kita tak baca Qur'an, menasabahlah Tuhan nak ambil balik ilmu. Tetapi kita sedang baca Qur'an. Kata Ziyad. Tidak cukup dengan kita baca Qur'an wala nuqri anna hun nisaa'ana wa abna'ana bahkan kita baca Quran kepada isteri kita dan kepada anak-anak kita maknanya dalam rumah tangga kita dalam masyarakat kita Quran masih dibaca ilmu masih diamalkan mana boleh Tuhan nak ambil balik ilmu kata Ziah Kala abu darda abu darda kata kat dia thaqilat ka ummu kayzia Celaka kamu wahiziyah. In kuntu la a'udjuka min fuqohai ahli madinah. Dia kata aku ingat kamu ni orang pandai di kalangan ahli madinah. Kalau begini cakap kamu makna kamu tak cukup pandai. Kata dia hadzihi Taurat wal Injil 'inda al-Yahud Nasara. Fa madza tukuni 'anhum? Dia kata cuba tengok Taurat dan Injil Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa jadi kepada Yahudi dan Nasrani? Injil ada dekat orang Nasrani tetapi Nasrani sesat. Taurat ada kepada orang Yahudi tetapi Yahudi sesat. Tidakkah kita lebih kurang tu saja. Quran ada kat kita tapi kita sesat. Punca dia bukan benda tu ada tak ada. Punca dia ialah kita tak mau pegang dengan benda tu. Quran ada tak mau ikut. Yahudi, Taurat ada tak mau ikut. Nasrani, Injil ada tak mau ikut. Bila kita ambil sikap tak mau ikut maka kita sesat. Bukan soal benda tu ada tak ada. Tapi soalnya benda tu ada tapi tak mau ikut. Saja bantah maka kerana itulah kita jadi sesat. Qala Jubair falaqitu Ubadah ibn Shamit. Kata Jubair, aku kemudiannya berjumpa dengan Ubadah bin Shamit. Fa qultu ala tasma'u ma yaqulu Abu Darda'. Dia kata dekat Ubadah bin Shamit, kamu dengar dah Abu Darda' cerita tadi? fa akhbartuhu billadhi qala abu darda kemudian dia cerita apa yang abu darda cerita cerita abu darda tadi satu hari nabi tengok naik ke langit nabi dekat sampai dah masra tuhan nabi ilmu dia cerita balik benda tu kepada sahabat dia yang bernama ubadah bin khamit bila ubadah dengar cerita tu kata ubadah sadaqa abu darda dia kata apa yang abu darda kata tu betul Memang akan sampai masa Allah Subhanahu Wa Taala ambil balik ilmu. Memang akan sampai masa Quran yang Allah turun ni Allah akan ambil balik. Bahkan kata dia la uhadithan nakabi awwalil ilmin yurfa minannas. Aku nak cerita kepada kamu ilmu yang mula-mula Tuhan angkat ialah al-khusyu'. Dia kata khusyu' dalam sembahyang. Molla akan dituhan angkat sebelum kiamat ialah khusyuk dalam sembahyang. Yusiku an tadkhula masjidal jami' fala tara rajulan khashi'an. Sehingga kan kamu akan tengok satu keadaan, kamu pergi ke masjid, tidak ada orang yang semayang di masjid itu yang semayang dia khusyuk walaupun seorang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan kita tengok hari ni apa yang Nabi sebut jadi tak jadi lagi dan kita tengok orang kita tengok kita kita sendiri dalam sehari lima waktu kita semayang dapat tak kosyok dalam semayang satu hari kita bincang-bincang dengan kawan kita tanya-tanya tengok mereka mereka kosyok dah dalam semayang akhirnya kita akan dapat satu jawapan bahawa apa yang Nabi kata hari ni sudah jadi kenyataan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan muqaddimah itu memberikan manfaat kepada kita semua kita menggunakan kitab dahilmah muhimmah fi ilmi al-hadis kita sampai pada muka surat 29 kita sampai pada muka surat 29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 Adit kepada orang alim tu. Pergi ziarah rumah abang dia. Yang juga orang alim. Bila sampai di rumah. Diketuknya pintu rumah. Maka berkata oleh istrinya. Man. Yakni siapa. Maka menjawab ia. Saudara suami engkau. Pada agama Allah. Dia pergi rumah abang dia. Ketuk pintu. Bila ketuk pintu. Dalam rumah nak tanya ni siapa ni. Dia jawab kata. Aku sedara suami engkau. Ha? Orang Arab selalu dia sebut gitu. Kalau dia tulis kitab ke, dia tulis sorat ke apa-apa. Penghabis sekali dia tulis. Aku kafil Islam. Dia kata aku kafil Islam maknanya sedara kamu seislam. Kadang dia tulis aku kafid din. Dia kata sedara kamu pada agama. Baik. So di sini dia kata apabila si adik ni pergi rumah abang ketuk pintu rumah... Kak Ipak tanya, dia kata, man, siapa di luar? Adik ni kata, aku sedara suami engkau pada agama Allah. Maka datang ia kerana ziarah akan dia. Dia kata, aku main ni, main nak ziarah abang aku lah. Maka berkata oleh isterinya, pergi ia mengambil kayu api. Tiada mengambil, tiada mengembali akan dia oleh Allah Subhanahu Wataala. Ha? Bini abang dia kata. Abang Han tak ada Dia pergi cari kayu api. Dia tak balik lagi. baik Serta dengan bersungguhnya isterinya itu pada mengatakan yang kejahatan dan menyumpah-nyumpah ia akan ia. Yang kata bini abang dia ni sambil-sambil dia abang kata abang Han tak balik lagi. Dia pergi cari kayu api tak balik lagi. Sambil dengan tu dia maki. Dengan lelaki-lelaki dia dia maki. Lagi. Hmm? Dia kata abang Han ni memang tak guna. Kalau keluar rumah, cukup lambat nak balik. Perangai dia daripada dulu sampe lah. Tak habis-habis maki. berkanak anak dia maki lagi dah. Di depan adik ipak dia. Baik. Maka antaranya ia seperti demikian itu. Dan tiba-tiba dengan dia. Sedaranya sesungguhnya telah menanggungkan ia akan harimau berkah kayu api itu. Tengah-tengah dia duk maki laki dia, tengah-tengah dia duk maki suami dia, dalam duk maki itu, tiba-tiba suami dia balik. Suami dia balik pula dalam keadaan yang pelik. Balik dengan cekok rimau. Dan rimau itu duk galas kayu api atas belakang. Ini cerita dia. Dan padahalnya harimau itu berhadapan dengan dia. Rimau tu duk berjalan, dia duk berjalan di depan. Rimah tak tokak dia, tak gigit dia, tak baham dia Rimah turut belakang dia rimau tu Jadi kenderaan Tolong bawa kayu api yang dipicari di hutan tadi Maka tak kala sampai Sedaranya Memberi salam ia atasnya Serta ta'jub dengan dia Ta'jub tu Bila suami perempuan ni balik Sampai rumah dengan rimau tu Bila sampai dia bagi salam Bila dia bagi salam Adik ni tengok abang dia, Wih, kemahang dia. Dia cari kayu api, Yang bawa balik kayu api ni rimau. Tak ajub dia dengan kehebatan abang dia. Kemudian menegurkan ia akan kayu itu. Kemudian menurunkan ia akan kayu itu. Daripada belakang rimau. Ha? Suami ni pun ambil kayu api, bawa turun. Dan berkata ia baginya. Yakni bagi halimau tu. Pergilah ulimu. Barakallahu fiqh. Ambil kayu api untuk turun Dia kata kat Rimau tu Pih lah Terima kasih lah, Tolong hantar kayu api ke aku Barakallah Dia kata Mudah-mudahan Tuhan berkati kamu Pih lah Artinya Telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala padamu Kemudian daripada itu Masukkan ia akan sedaranya ke rumah ha? Dah lepas buat turun kayu api Suruh Rimau balik Dia pun kata kat adik dia Jom masuklah rumah Aku duduk diri di luar lama lah Ajak adik dia masuk. Dan padahal isterinya itu menyumpah-nyumpah dan memaki-maki akan dia kepadanya. Maka tiada menjawab ia akan dia. Yang kata bini ni dah masuklah rumah duk maki lagi. Orang ni. Ya. Dah masuk sampai dalam rumah dah ni tetamu mai duk ada sekali depan suami depan tetamu ni dia duk condemn laki dia, dia duk maki laki dia, dia duk hina laki dia di depan orang. Maka memberi makanlah ia akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal ia. Ha? Yang lelaki laki ini pun dah ajak adik dia masuklah rumah. Jamu makan apa lebih kurang. Dia kata ke adik dia, takkan anak balik hari ini. Tidaklah dah rumah aku semalam dulu. Nah. Serta berpaling ia atas sahabi-habis takjub ia. Daripada sabarnya atas isterinya. Yang adik ni duduk tengok, eh abang aku keramat duduk semula. Ha? Amor, dia kata, abang aku, yang kata abang aku ni, bini maki lagu mana pun, senap tak kata abang. Dia sampai-sampai di rumah, retuk-retuk pintu itu, retuk keluar kak ipak maki lah. Sat lagi abang dia balik, balik-balik sambut dengan maki lah. Panggil masuklah rumah, maki lagi. Sampai nak tidur malam tu, duduk-dengar, abang dia kena maki lagi. Eh, dia kata, payahlah nak cari manusia lagu abang aku ni. Taat sungguh kat laki dah. Ha, tak harga sungguh dekat bini dia okay. kemudian datang pula ia kerana ziarah pada tahun yang kedua <coughs> dah balik-balik di Singap lah hmm. tahun depan pergi pula setahun sekali pergi ziarah rumah abang dah. tahun depan pergi pula maka menepuk ia akan pintu rumah sedaranya menepuk tu ketuk lah diketuk pula pintu rumah abang dia maka bertanya oleh perempuan itu man artinya siapa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 ia pun dengan menanti dia maka datanglah sedaranya bermula kayu api ditanggung di atas belakang tengkuknya maka memasukkan ia akan sedaranya dan memberi makan ia akan dia dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atang keduanya itu dia dia pi tahun yang kedua bila sampai ai tengok abang dia menikah dengan perempuan lain pula ah dalam-dalam duk sabar tu dia bagi sebiji Aku ambil online pula, ya kira. Ha? Dini suka duk maki, dia tak marah, biar pilah hang nak maki-maki habis punya maki, dia kata aku nampak gaya tak boleh jadi hang hang ni, aku cerai bodoh. Dia menikah dengan perempuan lain pula. Tahun yang berikutnya, adik dia pergi ketuk pintu bagi salam, salam dalam berjawap, buka pintu tengok, "Oh. Ada apa hal?" Abang kata, "Aku saudara suami kau aku nak ziarah dia." Isteri ni pun kata Suami tak ada Tunggu sah ya. Kemudian puji Puji bagus lah Dia kata suami aku ni Bagus bagian begian Begitu-begini Sekejap lagi Bila tengah-tengah Duk bercakap Suami balik Tapi suami balik Lain dengan tahun lepas Tahun lepas balik Rimau galas kayu api Tahun ni balik Dia sendiri kena galas kayu api Tak ada dah rimau Tolong bawa kayu kat dia Dia duduk perhati tengok air Tahun ni lain Bini pun lain Akhlak bini pun lain. Rimau pun tak ikut balik mahirah. Dia duk perhati tengok lah. Kemudian ajak masuklah rumah makan. Sambil duk makan bini duk puji lagi. Dia kata bagaimana aku Alhamdulillah lah Allah takdir aku boleh suami macam ni Alhamdulillah lah dia jaga aku sungguh. Puji lelaki dia. Dan esoknya, dia kata, maka takkanlah menghendaki bercerai keduanya ia akan dia. Maka bertanyalah ia akan saudaranya itu daripada barang yang melihat ia, daripada menanggung harimau akan kayu api pada zaman kejahatan lidah. Dan, ter... Dan bertanya ia, daripada menanggungnya akan kayu di atas belakang tengkoknya. Pada zaman yang lemah lembut, lagi manis lidah. Adik ni pun tanya Dia kata, abang saja nak tanya tahun lepas dia kata saya mai Kak Ipak cengih Kak Ipak maki abang macam-macam dalam-dalam dia duk maki abang balik, Rimah tolong bawa kayu api tahun ni saya mai Kak Ipak saya hak baru ni baik dia puji abang tak habis-habis dalam-dalam duk puji abang balik abang galih kayu api sendiri dia kata apa makna semua ni maka apa jua sebab padanya maksudnya apa makna semua ni Maka menjawab ya, Jawab abang dia. Ya akhi. Hai saudaraku. Telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku. Dan adalah aku sabar atas cercanya dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah Ta'ala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ya, Yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabar aku ke atasnya. Dia kata, Ya Hamai tahun lepas. Aku balik daripada hutan Rimau tolong bawa kayu api Yang tu kehendak Tuhan Tuhan balas dekat aku Kerana aku sabar dia akan jahat isteri aku Tuhan balas dekat aku dalam bentuk harimau jadi jinak dengan aku Rimau tolong bawa kayu api balik ke rumah Dia kata Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang soleh ini Dan adalah aku dalam kesenangan Dan sentosa selamanya Maka putihlah daripada aku akan harimau Maka berhaja'lah aku. Yang ni berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tengkuk aku. Kerana kesenangan aku serta perempuan yang salih ini. Ha? Dia kata, tapi tahun ni hang hangmay, bini aku bini yang salihah. Bini aku orang yang baik-baik. Oleh kerana bini aku baik, jadi aku korang pahala. Saya kata. Dulu bini jahat, aku sabar, aku dapat pahala. Tahun ni kena bini baik, aku korang pahala. Sebab dia taat semua, jadi tak ada apa Aku porang pahala. Oleh kerana aku porang pahala, Rimau pun tak tolong galah kayu dah kat aku. Aku kena galah jenayu. Dia cerita kat adik dia macam tu. Baik. Maka tak kalah selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhaka suami. Dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki-lelaki yang berkahwin. Dan demikian... <coughs> Dan demikian lagi, mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin, maka saya ujialah engkau amat-amati. Dan engkau sungguh-sungguhi, sedaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilih akan dia. Dia kata, ni, dia kata kita dah baca tiga bab penting dalam kitab ni. Ni kitab muhimah, pi ilmil hadis ni, dia tak dah tajuk. Dia daripada setak-setak itu, dia huihti kutulah, nak jumpa, tak jumpa, titik lain kali ni lah. Dia tak ada tajuk. Dia tak ada poenggan. Eh. Lagu kita tu baca Bahru'l-Mazi tu. Dia ada poenggan. Dia ada poenggan. Kitab ni dia tak ada. Dia jangan bagi mula. Eh. So kata dia mula. Tak ada titik. Eh. Dia pergi rus-rus-rus aja. saja. Ah, Ini baru dia. Abang. Dia kata hampa sedap tak sedap. Tak tahu. Dia kata kita dah baca tiga bab. Dah. Ha, dia kata sedap tak sedap. Tak tahu. Kita dah baca tiga bab. Jadi setelah kita baca ketiga-tiga bab tu. Dia kata sepatutnya lah sangat. Kita cuba perhati-perhati tengok. Amat-amati tengok. Apa yang penting dalam tiga baktuh? Dia kata yang penting dalam tiga baktuh ialah kita hendaklah mencari seorang isteri yang baik untuk menjadi isteri kita. Supaya kita tak banyak cerita dengan dia. Kalau sekiranya kita boleh isteri yang tak baik, dia kata pasang. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Kalau kena isteri yang tak baik, kita sabar. Ha, tak apa. Dapat banyak pahala, rimah tolong galak kayu api. Ya. Tapi kalau kena bini tak baik, kita tak sabar. Jahanam kita. Jadi dia kata, kalaulah sekiranya kita rasa kita tak boleh sabar. Kita jenis orang yang kurang sabar. Maka sepatutnya lah sangat kita perhati. Bila nak pilih isteri, pilihlah isteri yang tidak banyak menimbulkan masalah kepada kita. Baik, dia kata lagi yang akan jadi mengangkat, yang akan jadi mengekalkan, bertaulan dengan dia. Ha? Cari isteri, biarlah agak yang boleh tahan lama. Ha? Tak mau kita menikah-menikah, ada kuat setahun, dua kalang kabut. <coughs> ada satu budak muda telefon kat saya baru ni. Ha? Telefon waktu saya dalam perjalanan nak diketanjung ke telefon. Mengadu. Dia kata ustaz nak tanya ustaz satu masalah. Ah bukan api Tanjung, nak pi parit buntah baru ni. Nak tanya ustaz satu masalah. Dia kata ni, masalahlah ni saya tak sabar dah ni dengan bini saya ni. Saya do ingat nak cerai bang. Tanya pada apa. kau. sangat ustaz. Kata teruk kata apa? If saya tak boleh. Nampak aku gelisah awaknya pasal apa dah Ustaz cuba fikir ni oh, suruh kita fikir saya ketah je awak pasal apa hari ni akad nikah esok pulak dengan jantan lain macam Ustaz fikir ni Ay, kata awak jadi lebih tu hampa menikah ni macam mana orang tata paksa hari ni akad nikah esok pulak dengan jantan lain macam Ustaz fikir ni Baik, kata awak jadi legu tu. Kampang menikah ni macam mana? Orang tuan paksa kah? Tak, dia kata. Tak ada apa paksa. Kami suka sama suka. Dah tu macam mana jadi legu tu? Haa, tu lah kata tu. Saya tak boleh sabar. Menikah suka sama suka. Kami kena, kami suka apa semua elok. Kami menikah, pergi jadi legu tu. Hari ni saya tak nikah. Isu keluar dengan jantan lain. Oh, muik. Bapak. saya nak tanya ustaz lah. nak nak buat. Kata kalau tanya saya, saya nak abang ginilah. Nak diri ke rumah tangga ni susah. Nak mempertahankan rumah tangga yang kita perdiri lagi susah. Nak bercerai, nak punah rana, saya ajak. Jadi kalau macam tu, saya nasihatkan cari jalan. Cari jalan berdamai. Eh, saya nak, tak nampak jalan lah, saya. Marah. Kan, dia marah. Saya tak nampak jalan lah saya ada ingat nak buang tak boleh nanti saat, kata-kata kalau ikut dalam Quran dia kata, kalau sekiranya kita dah ikut dah adat-adat yang disuruh oleh ugama, ugama bagi adat, kan kalau berlaku perselisihan perselesiaan di antara suami isteri yang pertama sekali, suami hendaklah nasihat bini elak-elak -el. kalau nasihat tak makan, ambil tindakan yang kedua, pisah tempat tidur kalau pisah tempat tidur tak makan... ...yang ketiga... ...dibenarkan pukul... ...pada kadar yang tidak mencederakan. Kalau dah yang ketiga pun tak mau nak jalan... ...dalam Quran dia kata... ...lantiklah hakam. Dia panggil. Hakam maksudnya... ...warih daripada pihak isteri... ...dan warih daripada pihak suami. Kalau suami isteri tak boleh selesai... ...minta orang tua-tua dua-dua pihak bincang buat selesai. Kalau dah nampak tak boleh juga ada satu jalan dalam ugama dia kata satu benda halal tetapi Allah cukup marah ialah palak palak itu adalah jalan pengatih jadi kalau tanya saya kalau nak dengar apa yang saya kata saya kata macam tu cubalah seberapa boleh jangan berlaku cuman kalau dah tak nampak jalan sangat dah setelah diusahakan berbagai cara tak boleh juga Terpulanglah ha? Semua keputusan ada di tangan kita orang lelaki-lelaki Kata-kata Tapi guna dengan sebaik-baiknya semua. Tapi saya Dah dah dah Terus saya kata pada saya Fikir elok-elok dulu Terai dulu capa tu Kalau nampak tak boleh juga Telepon maling Saya kata-kata No kata-kata Assalamualaikum Tak orang beri pun Itu Baru kahwin Pijadilah betul Pasal apa? Pasti ugamah abang awal-awal kita tak tengok. Ugamah abang awal-awal dah dia kata kalau sekiranya kita nak mengekalkan hubungan suami isteri. Isteri tu mau cari orang nak elok. Kan kita dah cerita bagaimana Syedina Umar. Satu hari datang orang tua jumpa dia. Orang tua tu kata, Ya Amiral Mu'minin, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat aku seorang anak yang derhaka? Sina Umar kata dekat dia, Is, kenapa anak kamu derhaka pada kamu, panggil dia jumpa aku. dosa anak orang tua ni main. Sina Umar tanya dia, tidakkah kamu takut pada Allah? Tidakkah kamu takut kepada azab Allah, sehinggakan kamu berani derhaka pada bapak kamu sendiri? Budak tu kata, Ya amiran mu'minin, adakah aku saja salah? Sedangkan pak aku tak ada tanggungjawab dia di depan Allah. Sina Umar kata, apa maksud kamu? Dia kata, kalau boleh, ya amirul mukminin cuba cerita. Apa tanggungjawab bapak pada aku? Sina Umar bagi tiga. Yang pertama apa? Sina Umar kata, hendaklah bapak kamu mencari seorang bakal ibu yang baik untuk kamu. Nombor satu. Maknanya tak dapat elak. Tak dapat lari daripada memastikan. Sebelum berumah tangga, pastikan.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 Ha huh? tunkihul mar'atu lima liha wali jamaliha alif tu tak ada bukan wal jamaliha tak ada w wow, kemudian lam eh alif tu potonglah hmm dia silah dia bahasa Arab ni kalau kaedah nahwu dia kalau ada alif lam di depan belakang tak boleh ada ba'm tu ada ha di belakang tu ha tu ba'm dia panggil ganti nama kalau ada alif lam tak boleh ada ha hmm? Tu kena buang alif tu tinggal lam saja Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkihul mar'atu lima liha walijamaliha wa, wa hasabiha wa diniha fa alayka bi jangan baca bi kalau dain dia jadi hutang bi maksudnya yang mempunyai agama <coughs> lagi sekali kita baca sabda nabi s.a.w tunkihul mar'atu limaliha walijamaliha wahasabiha wadiniha faalaika bithatiddin artinya berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya dan kerana bangsanya dan kerana agamanya Maka lazimkan ulihmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Dan lagi sabda Nabi SAW... Barang siapa berkahwin... ...berkahendak akan perempuan kerana hartanya... ...dan kerana elok rupanya... ...nestaya diharamkan akan hartanya dan elok rupanya. Ia ni ditegahkan akan hartanya dan elok rupanya. Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya... Nesaya diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dia, akan hartanya dan elok rupanya. Ha, itu dia. Yang tu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga. Eh? Dalam Islam, dia letakkan beberapa syarat. Kita nak pilih isteri, dia letakkan beberapa syarat. Eh? Bagi yang mana yang dah sinia-sinia ni, habuan cari ke anak-anak lah. Tak eh? ni tidur cari orang lagi pula. <tuh> Jangan tengok malam ni, ah moyang aku silap nak reti ni. Kena cari lain. Hai ah, jangan-jangan jangan. Tak ni depa marah saya. Ha, haku anak-anak. Anak-anak nak cari ni, habaqkan anak-anak. Ha? pastikan ah ha nak cari mai ni, hat nak jadi menantu aku ni, ha hampa tengok benar-benar ni. Guys, kan? yang pertama, dili lihat. Liha. Tengok rupa-parah sega. Kan bini ni mau rupa-parah sega. Ha? Perkenaan satu hari Satu orang pergi jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Siapakah orang perempuan yang baik itu Nabi katakan dia Perempuan yang baik itu Tasurruhu idha nazara Nabi kata Ialah yang apabila kamu tengok muka dia Kamu rasa sana Itu diantara ciri-ciri perempuan baik Kita tengok muka dia tu kita sana Gah tak tahu pasal apa. Mungkin tengok gigi dia rongok. Kita seronok. Jadi punca je lah jadi seronok juga, lah. Tak kira Ataupun dia tengok ada benda yang dia seronok pada muka bini dia. Cantik. Pempaan tu cukup bagainya, ni. Jadi rupa parah ni Islam suruh. Tapi kena jaga. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut. Di antaranya kata Nabi, La لا تزواج النساء لحسنهنم fa'asa khusnuhunna ayyurdiyahunna tak ada dalam kitabnya <coughs> Nabi kata janganlah kamu kahwini seorang perempuan itu kerana segak dia semata-mata kerana takut segak cantik dia tu menyebabkan kamu kena hina dengan dia jaga baik baik kalau kita menikah dengan satu perempuan tu semata-mata kerana rupa parah dia segak. Nabi kata jaga baik-baik, takut esok kamu kena hina dengan dia. Takut esok ni, dia duduk berasa dia segak, dia duduk berasa kita ni tak segak. Ha, jahannam kita. Jaga. Wa la tadawajuhunna li'amwalihunna fa'asa amwaluhunna antutriyahunna. Nabi kata, jangan kamu menikah dengan seorang perempuan semata-mata kerana harta dia. Kerana takut harta dia menyebabkan dia melampau kepada kamu. Menikah apa-apa? Dia anak orang kaya. Kita ingat kita nak tumpang tuik atas harta pak dia. Tengok-tengok kita menikah-menikah dengan dia, dia jadi samsing dengan kita. Dia jadi samsing dengan kita.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 dia tak hina kita. Dia tak hina kita. Dia tahu diri dia siapa. Dia kata Alhamdulillah. Dia kata saya ni dia kata Alhamdulillah. Kerana abang ambil saya lah. Dia kata saya jadi bahagia macam ni. Alhamdulillah. Terima kasih lah ke abang banyak-banyak. Setiap -banyak. Ti hari ucap terima kasih lah kita. Mampir kita nak lemah pula dengan dia. <tuh>. Dia rasa eh. Kalau dia ni tak ambil aku perasan aku selalu lah. Dia perasan macam tak, -tak, orang kenang, tak ada orang kenal kat dia tu kuasa tak ada orang kenal kat dia satu kita pilih dia Allah besar hati dia dia jaga kita ni tak tahulah nak tidur malam duduk duduk, duduk, duduk. Lezang, kan? sayang sayang pasal apa pasal dia pasal dalam banyak-banyak orang semua orang tak suka kat dia kita suka kat dia kalau kita pilih bini yang jenis kuat agama dia tolong kita untuk buat ibadah tolong kita kan dan lagi menolong kita akan mendirikan agama halaka agama ni dia cukup sokong dan keduanya ha? kalau nak cari bini ciri yang kedua dia kata sunat memilih akan perempuan yang baik perangainya kerana adalah yang demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadah pilih yang akhlak baik perangai baik jadi ibadah kita tak terganggu kalau akhlak tak baik jadi macam kawan tadi ni kawan hakimau galak kayu api orang balik tadi ni Kan? Orang maikomah dia tak peduli Tetamu ada Kata tetamu tak ada Dia dok condemn lelaki dia di depan orang Kita nak jadi tetamu ni pula Naik malu telinga dengan is up. Oh ni dia ni, ni dok condemn lelaki dia Kita berasa nak balik cepat Pasal tak tahan tengok bini dok perjatuh suami di depan orang ha, Itu pasal apa tu? Pasal dia tak tengok akhlak sebelum dia kahwin Kerana perempuan yang jahat perangainya Dan jahat lidahnya Adalah mubaraknya itu terlebih banyak daripada manfaatnya Pak ha, jenek lidah tak bagus ni, mudarat banyaklah. Ha, nak jadi baik tu sikit. Baik dah satu aja. Kalau kita sabar, lima eh, galas kayu api oh boleh. Satu ha, aja satu baik. Tengok. Kan? Kalau tak sabar, hak jahat banyak. Hak jahat banyak nanti mai. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melenkan orang yang dianugerahi Allah Taala daripada auliya dan solih. Ha, dia kata betul-betul dia nak beritahu dia kata hak betul-betul boleh sabak ni auliya dengan solihin. Atakat dokumen mengajikan lang lama ni tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Dini kata-kata lagu tu dia tak jawab. Dia tenang bangku aja. Payu kata bangku pergi ke dinding kau waktu pun lari duk teriak lagi. Liin. Ha dia kata aku tak mau hilang. Saya lah. Ku tak mau hilang. Didengar orang tak elok kata dia. Ha tapi bangku boleh faedah ada kata. Atakat mengaji kelang lama. Ha. dia dia tak nak boleh lagi. Tak cukup kuat lagi. Nah. Baik, dan telah berkata oleh setengah daripada ulama Arab, jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersifat dengan enam sifat. Oh, dia bagi pula panduan. Kalau orang perempuan ada enam perangai ni, jangan jangan nak ambil buat bini. <tuh> yang pertamanya, <tuh> al-annanah. Bu bagi bagi be. Al-annanah iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah.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 Dia kerja duduk di rumah pun make up. Allah lemah lah ilaha ilaha. Nak keluar ni telah lah. Duduk di rumah pun bedak gebu aja dengan mulut merah dengan apa. Tak apalah duduk di rumah. Tak tunjuk ke orang. Keluar lagi satangan. Nak kalau biji rumiah turis mulut. Mungkin cukup teruk. Ha? Dia jenis duduk hias diri sahaja. Sedangkan kerja-kerja di rumah dia tak mau ubah.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 setiap hari nak makan catering punya. Iyalah. Laki ni pun dah berkenan, kan? Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis dia hubbukan li syai' wa yusab. Nabi kata. Kamu bila cinta kepada satu-satu benda tu lebih-lebih, yu'ma, mata kamu buta. Wa yusab, telinga kamu pekak. Jaga. Kita bila kita berkenan dengan satu-satu orang tu lebih daripada had dia akan main dua benda ni. Buta, pekak. Buta maksudnya, Tak nampak dah, Tak elok tu. Tak elok. Orang lain dulu kata, Tak elok. Kita dah nampak elok tu. Tak nampak, Tak elok tu makna buta. Kita dah kata, Eh aku kenal budak tu. Abang kat kawan kita. Kawan kita kata, Hak mana? Itu hak tu. Allah, Awak akan pembik yang tu. Kawan kata, Tak. Abang kata. Dia pun cerita lah, Aku bukan nak peguruk dah. Tapi dia ni lebuni, lebuni, lebuni. Bukan orang tak tengok depan macam. Dia tak nampak lah. Yang kata pihak abang pun. Dia tak nampak lah. Dia duduk kacau elok je lah. Telinga pekak. Tak dengar lah. Bawa orang tua-tua keluarga pergi tengok. Keluarga tengok. Mak balik-balik melukumah. Mak kata eh. Kalau orang tanya mak kenal tak kenal. Mak abang tak kenal. Dia tak dengar lah. Tak kenal tu. Dia duduk, dengar berkenal. Telinga pekak. Nabi kata bila berkenan dekat satu-satu benda lebih daripada sepatutnya, buta pengak. Memang jadi macam tu. Memang jadi macam tu. Kita dengan anak kita, kita ada satu orang anak, kita cukup sayang kadang. Cukup sayang. Anak lain kalau salah, saya pindah. Anak tu kalau salah, tak apa. Tak apa. Tak apa. Sampai anak-anak lain nu rasa iri hati. Tak puas hati. Dia main duk komplain. Dia kata ayah, dia kata kalau dia ni buat, kalau dia salah, ayah tak pernah marah. Kalau kami salah, selalu ayah marah. Dengar sahaja. Tak puas. Fasal apa? Sayang kita pada anak pun lebih pada anak lain. Mata kita buta, dia buat salah, kita tak nampak. Dan telinga kita pekak, anak-anak lain komplain pun kita tak pakai. Memang begitu jadi. Nama kata manusia, memang dia suka jadi macam tu. So, dia beritahu di sini, dia kata apabila dia boleh seorang isteri, isteri yang suka duk hiyah diri dan dia kasih kepada isteri itu lebih-lebih. Maka akibatnya, dia mempunyai seorang isteri yang mempunyai sifat yang tak dikehendaki oleh agama. Dia kata. Baik, yang kedua dia kata, Al-Mannana, iaitu perempuan, yang banyak membangkitkan atas suaminya Membangkitkan maksudnya ungkit bini hak suka mengungkit dengan katanya aku berbuat kebajikan bagian-bagian akan dikau padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku ha? dia duk kata saya ya duk kenal duk buat macam-macam kat abang abang tak pernah fikir pun saya dia mengungkit tang dia khidmat baik kat kita tetap polah dia ungkit dia kata, Abang, dia kata, anak-anak saya belah. Kain baju saya basuh. Masak makan saya. Semua saya buat. Abang buat apa? Eh? Kau ni kata, aku buat apa? Yang, Yang pukul enam aku langkah keluar dah. Terpapak pergi kerja begitu-begini. Aku balik pukul enam. Aku tak buat apa? dah, kata. Aku kerja Abang. Kewajipan Abang. Dia kata, ni di rumah ni Abang buat apa? Saya kata. Eh? Malah du'ai-ai-ai du'at lagi nak jadi karut lah. Kekan? Ah ha, Dia ungkit lagi tu. Dia ungkit lagi tu. Ha, dia kata, saya bercakap pasal dalam rumah. Saya tak bercakap pasal di luar. Dan kalau saya jadi lelaki-lelaki macam abang saya pun keluar pukul 6 pagi balik pukul 6 petang. Oh, dia kata lelaki tu. Kalau saya jadi lelaki-lelaki, memang kerja saya. Keluar pukul 6 balik pukul 6, memang kerja saya. Saya tak akan buat apa tu. Tapi ni di rumah ni. Abang di rumah, abang buat apa dia tak? Lah. Abang pagi-pagi keluar pi kerja pukul 6 abang balik. Balik mandi-mandi medi -mandi, abang keluar pi masjid, pi dulu mengaji, mengaji saja ayah di rumah tak tolonglah. Hai, ni sampai. Sampai belarak mengaji-mengaji ni apa ni? Tak ada. Mulah nak capang segera. Tengok, dia jenis ungkit lagu tu. Ada, apa -apa macam ni ada. Ada dalam masyarakat, ada. Tak, suami dia kata, "Tak ah. Lah macam ni, mengaji jom hang pi sama." Lagi dia kedah. Mai. Dia mai sekali. Balik-balik ni ayat mereka mulut muncung tiga jengkal. Jom. Laki dia kata, awak pula handuk-gaduh, aku balik-balik saya, aku main tinggal orang di rumah, hari ni aku bawa, marah apa lagi? Dia kata, mengaji apa, sampai pukul 9.00 sampai pukul 10.00 oh mengaji pendek-pendek tu -pendek dah lah. Tak larat nak dengar, anak sampai tidur, pergi atas jalan tu dah. bobok bobok bobok -bo. kena juga. Dia mengungkit habis semua. Ya. Ada? Ada macam tu. Mengaji ya. Mengaji apa? Kata mengajir lepas maharid, maharid sampai Aisyah tu dah lah. Aisyah buka obat dia lah. 8.40, 8.45. Pukul 9 berhenti kan. 9 tengah duduk baca kitab lagi. mengaji apa? Itu dia marah lelaki dah. Pasal apa tu jadi menjadi ni pasal apa? Pasal jenis tak faham agama, Tak paham agama. Dia main masjid duduk dia hangat. Dia tak boleh duduk. Dia duduk di rumah seorang pun dia hangat. Dia mau lelaki dia duduk, kakit dengan dia ayah. Dia senang lagi duduk. Ya, Janganlah pula. Lelaki pun tak boleh mengaji. Dia pun tak mengaji. Dua-dua duduk dalam kejahilan di rumah. Ha, tu Itu puncah aduk-dukmai selalunya jadi lagu itu. Dengan katanya, aku berbuat kebajikan bagian-bagian padahal kau tak buat apa. Ini perempuan yang suka mengungkit-mungkit yang dipanggil al -Bannana. Baik, Yang ketiganya. Sifat yang ketiga yang kalau ada pada perempuan jangan ambil dia. Al-Hannana. Al-Hannanah iaitu perempuan Yang ingin kepada suami yang lain oh Allah yang ni lagi pengotong Yang ni lagi pengotong Dia panggil nama sudah dah Al-Hannanah Orangnya tak, tak cantik makna dia Al-Hannanah maksud dia Dia ada suami Tapi dia dah berkenaan kawan dia Ingat Dia habat kat suami dia Dia kata abang Pasir apa saya ni suami so, dia kata awak saya bila pergi office saya tak boleh tengok muka kawan ada kerja sekali dengan saya di office bila saya tengok muka dia darah saya berderanglah So, dia tanya awak pasal Abang. apa is tak tahu dia kata menggoda atau macam ai lelaki dia kata hang tengok orang lain kenapa salah begitu tu yang is tak tahu dia duduk jadi begitu ah yang ni pun tak yang ni cukup pun tak dia kata jangan ambil orang perempuan jenis macam ni. Dah ada suami dah hidup berkenan dekat orang lelaki. laki lain. Hmm? Dia kata dan ingin kepada anak daripada suaminya yang lain. Laki dah ada dah dia saja hidup buat corang dengan orang lain. Hmm? Nak dapat anak dengan lelaki laki lain. Oh jangan. Dia kata inilah setengah daripada sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia.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 Dia, dia pemaki buang kaki dah. tarik-tarik kurus kaki pergi situ dia tak mau nak jalan kalau anak ala betul senang bini buat perangai ala betul dia lintas-lintas tepi mangkuk perek dia buat kaki kerah dah. kita kata jom lukah nak kena balik ni malam ni ada mengaji dia tu buat kaki kerah dah. kata jom dia kata da'ai bunga ni memang duk cari lama lah <laughs> pasang pasang kita ni bunga ni di rumah tu ada se-2 jen dia kata tengok hari tu mereka main ramai-ramai tak cukup pinggan bawa peluk bunga lain tak elok orang dia kata kita nak beli hak bunga surapa Ayy. kita kata jadilah bukan orang nak makan bunga tu <laughs> Ya, orang lelaki-lelaki ni selalu jawab itu, <tuh> yang mereka marah ya. orang lelaki-lelaki ni dia bukan peduli bunga apa pun peduli apa. janji ada pinggan boleh buah laut boleh buah nasi selamat jalan ya. yang kedua jadi duit dalam paket aku tak habis. <laughs> Cukup. Kita lah nak pergi cari setiap bunga-bunga ni tak minat lah. Tak minat langsung. Tak minat langsung. Ah, mereka pula, mereka suka bunga lagi tu. Dia kata-kata kita. Dia kata, dah, saya sungguh. Dia kata, kalau tak beli esok, tak ada dah bunga ni, nak cari, payah. Kita kata, kita tak payah cari. Kita kata Dia dah buat kakik rah gitu. Haa, ni. Yang ni dia panggil, Al-Haddaquh. Dia kata, Al-Haddaquh maka ingin dia akan dia dan memberat akan suaminya akan membeli dia terus beli <tuh> lagi tak beli dia duk balik duk buat muka tu tak seronok tengok dalam rumah dia buat muka masam ya kita tanya pun dia buat jawab tak jawab sama banyak ya kita pun nak lemah itu ya. buka-buka sebab makki toban masuk pergi beli orang bawa balik make tak tak tu senyum lebang, lebang. Ha, dia kata Allah dia kata buka opat tuit yang tak beli tu dia kata kita pun dengar pun dengar selain itu menang kahang juga menang kahang juga ada jenis tu ada jenis ni tu saya ambil dan yang kelimanya Al-Baraqah dia kata Al-Baraqah ada dua makna yang pertama bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari melanjakkan akan mukanya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 Tu perangai al-barakah. Kalau makanan ni tak pernah yang puas hati. Kemudian kalau makan, tak suka makan dengan suami. Suka hidup makan seorang-seorang. Pilih. Dia jadi pilih. Ha? Dan juga, apa yang suami bagi, tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bagi apa pun tak cukup. Ish, dia kata, apa nama ni, dia mulai nak banding dengan orang. Dia kata, adik dia hak menikah dengan sekian-sekian orang ni. Dia kata, Ha? ulang tahun perkahwinan bagi cincin berlian, dia kata dia kata bang ulang tahun perkahwinan ajak pergi makan aja. dia, ha, dia mula kan kita kata dia, lah, cincin berlian bukan boleh makan kata, lagi pun cincin aku duduk beli dah pun banyak dah kita kata sateh ni boleh juga kenyang hmm. dia kata dia pergi kelemah tak cukup ha? bagi sateh tak cukup bagi cincin berlian dia banding pula dia kata nur adik dia hak menikah dengan orang nunu dia kata hari tu bersedia dia hari jadi dia apa nama laki dia bagi kalung berlian kalung pula kita kata ni memang nak begitu terak aku ya, tak pun nak cukup Hak jenis macam ni ni dia kata kalau boleh elak-elak kesan elak. so, ni dah wallahu a'lam Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadah kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul asyik. Subhanallah.